Bona tarda, gràcies per, per haver vingut. Volia fer una breu, una breu presentació en nom de, de l'UPEC, donar-nos la benvinguda a aquest debat, que, que l'hem titulat Què ens juguem a les europees? No? Perquè des de l'UPEC, la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, volem ser un espai per compartir idees, per posar en comú i per trobar aquells eh, espais eh, on ens podem plantejar quins són els reptes que tenim no? des de i consideràvem que les europees també eren un repte eh, en aquest sentit. No? I quan ens plantejàvem què fer, eh, el, que ens, el que ens vam proposar va ser més que plantejar un debat entre les diferents opcions polítiques, que això ho podem trobar en diferents espais aquests dies de, de campanya, plantejar-nos justament què és allò que ens estem jugant en aquest context en aquest context, no? en aquest context de, les, de les eleccions i poder parlar una mica d'això. I per això hem convidat tres persones... Eh, expertes en diferents matèries, que ens semblava també important com tenir especialitats concretes, però que també tindran molt a, a parlar creuant, jo crec, les seves perspectives. Eh, I Us les presentarà Lorenzo Marini, que és cofundador de Verificat, que és un, un portal de verificació de, de notícies eh, que farà la moderació de l'acte, o sigui que ja ho deixo en les teves mans i moltes gràcies a totes per, per venir. Doncs bona tarda, uh, benvinguts i benvingudes a aquesta taula rodona. Um, Se diu molt que aquestes eleccions són crucials, uh, es diu quasi cada eleccions, però aquestes ja, que hi ha un, un cert acord que són molt importants, que hi ha moltes, ens hi juguem moltes coses, com diu el títol d'aquest esdeveniment. Um, fa pocs dies, Jaume Duc, el, el, el, el portavós del Parlament Europeu, que no cogamos la continuïtat de la Unió Europea en aquestes eleccions. Ja parlarem avui a veure si si és veritat, però hi ha, hi ha certa tensió. El programa polític a Europa està canviant cap a, a una direcció que tothom coneixem. Hi ha un augment de suport a partits radicals, de dreta populista, a molts estats membres i hi aquestes tendències donc remodelaran, sens dubte, l'enfocament de, del Parlament en àrees crucials i molt importants. Uh, avui tenim tres experts, parlarem de, àrees, uh, bueno, parlarem de, de, de tres àrees principals, de, de les relacions internacionals, l'estabilitat, la seguretat, uh, les migracions i la transició ecològica. Uh, sobre el tema de, de la política internacional, doncs, uh, tothom sabeu què està passant a Ucràina, a Gaza, i encara que no a Espanya, segons les enquestes, sí que la seguretat europea és una de les grans preocupacions de la gent del nostre continent, i, i l'eurobaròmetre mostra que és una de les coses on els europeus són bastant units, de fet, no? tenim un, un 77% d'europeus a favor d'una política comuna de defensa i seguretat, i un 71% que creuen a reforçar la capacitat de la UE per produir l'equipament militar. Amb... Um, sobre el tema de, de les polítiques ambientals, la, les, les eleccions serien una oportunitat per revitalitzar-ho, però els possibles resultats electorals podrien formar una coalició contrària a algunes polítiques climàtiques i minen significament algunes de les coses que ens esperem del, del, del deal, de European Green Deal. I, i, I en parlarem amb el Lluís, que, que ens parlarà una mica quines són les perspectives en què eh, ens, ens enfrontem. Eh, perquè fa l'immigració, la immigració doncs, eh, resultats també eh, possibles. Doncs, hi ha temors, sobre la, els temors de, de la gent de la dreta sovernista, sobre la identitat nacional, sobre eh, la que es perciben com desigualtats, que doncs, podran portar eh, a decisions polítiques que som, seran molt simbòliques però tindran moltes conseqüències socials. I, i en parlarem amb la Blanca Garcés. Uh, els tres experts que tenim aquí són la, la, la Blanca Garcés, investigadora sínior de l'àrea de migracions i coordinadora de recerca de CIDOP, el Jordi Baquer, politòleg i secretari general de Metropolis, i el Lluís Lemko, catedràtic de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en Sociologia Ambiental. Uh, amb ells explorem aquestes qüestions crítiques al voltant de les eleccions europees i també potser algunes altres, com el futur de la Unió Europea i de la qualitat democràtica i, i, i altres temes que potser eh, no se'n parlen tant quan parlem d'Europa, però són molt importants, com l'ocupació, treball, estar on estem, l'habitatge. Um, comencem um, potser per la Blanca. Um, el que farem és, és, és que jo parlaré molt poc, perquè els experts són ells, així que um, la pregunta és, és la de l'acte. La de Què ens hi juguem en aquestes eleccions, sobretot quan parlem de migració? gràcies. Sí, funciona, no? Moltes gràcies per la invitació. Estic contenta de ser aquí, per l'acte, pels acompanyants i pel tema, que ja que, que estem molt d'acord que és un tema fonamental. Què ens hi juguem en aquestes eleccions europees? Segurament estarem tots d'acord que ens hi juguem molt. El que és més evident és que ens juguem aquest gir cap a la dreta i cap a l'extrema dreta, i la qüestió és si aquest gir Serà una mica, serà bastant o serà molt, però més enllà d'això, que és evident i ja tothom en parla, jo diria que eh, més que que ens juguem amb els resultats en aquestes eleccions, el que veiem en la campanya electoral i en els debats previs de la campanya electoral és una qüestió no menor, que és la redefinició dels nosaltres i l'altre, eh, dels que estan dins i dels que estan fora, dels que són democràtics i dels que no ho són. No? Jo crec que aquesta redefinició de, de línies, de fronteres, no estic parlant de l'immigrant, estic parlant de les forces democràtiques i les suposadament eh, no democràtiques i d'extrema dreta. I ho estem veient amb múltiples exemples, per exemple, la discussió, la confrontació entre Pedro Sánchez i Milley, no? en Pedro Sánchez es presenta molt clarament no? com el representant d'aquestes democràcies liberals en oposició a aquesta extrema dreta, aquest populisme, aquest illiberal, illiberalisme, diguem, a nivell internacional. Ho veiem també, i de nou segueixo parlant d'aquesta redefinició de les fronteres amb l'aval que fa von der Leyen i Feijó a Meloni. Per tant, aquí veiem, i això per mi penso que és nou i fonamental i que representa un gir no? aquest... Eh... Aquest definir l'extrema dreta bona i l'extrema dreta dolenta, amb aquells amb què sí pactem i aquells que no. Però després ho veiem també dins dels partits tradicionals, no? aquesta distinció entre els que estan disposats a pactar amb aquesta extrema dreta i els que no, però també dins de la pròpia extrema dreta, no? per exemple, amb l'expulsió... Eh, de, de, de la, del grup Europeu Identitat i Democràcia del partit d'extrema dreta alemany, no? pel aval i per les paraules del seu candidat europeu respecte a la GSS, però també ho veiem no? amb la proposta que ha fet avui l'EPEN d'unificar els dos partits d'extrema dreta en el Parlament Europeu. Per tant, per mi, més enllà dels resultats, el que és fonamental és aquesta redefinició de nosaltres ells d'aquesta extrema dreta que s'està blanquejant i d'aquesta distinció entre la bona i la dolenta. Dit això, i ara ja entro en el meu camp de coneixement, per tant, el tema migratori i les polítiques migratòries, jo diria que des d'una perspectiva migratòria, i si pensem sobretot a nivell de polítiques migratòries, aquestes eleccions i aquests debats en campanya electoral no representen un abans i un després, no estem parlant d'un d'un punt d'inflexió, perquè el punt d'inflexió ja ha sigut i per mi jo diria que el punt d'inflexió va ser el 2015 i tots els debats i totes les polítiques posteriors. Per tant, pel que respecta a les polítiques migratòries, el gir ja s'ha fet i les premisses d'aquesta extrema dreta ja s'han normalitzat i centralitzat. Uh, I posaré varios exemples. De fet, això s'ha donat en primer lloc a nivell nacional. Pensem, per exemple, amb la proposta del govern britànic no? d'externalitzar de, de, de, de, els procediments d'asil a Ruanda. És una proposta del govern britànic, però anteriorment va ser una proposta del govern danès. Pensem amb les múltiples lleis uh, per part del govern danès i per part, per tant, d'un govern social, socialista, socialdemòcrata, d'augmentar les penes en aquells barris amb més concentració de delinqüència i amb més concentració d'immigració. Són exemples de polítiques clarament d'extrema dreta portades a terme per governs barris, ja siguin conservadors, ja siguin, en aquest cas, socialdemòcrates. Pensem també en la llei d'immigració aprovada a principis d'any a França, on el que es pretenia és reduir l'accés a les ajudes socials a aquells que no tinguessin la nacionalitat o amb permisos de residència de curta duració. Pensem també amb l'anunci per part del govern de deportar massivament eh, aquells eh, sol·licitants d'asil a qui se'ls hagués eh, eh, denegat la sol·licitud d'asil. Parlar de negacions massives a Alemanya no és qualsevol cosa. I a nivell europeu... Aquest gir que jo sostinc, que ja s'ha donat, i per tant aquestes eleccions no representen una, un canvi de tendència, sinó en tot cas la consolidació del que ja s'ha vist en els últims anys, a nivell europeu hi ha dos exemples claríssims. Per un costat el pacte, Europeu de Migració i Asil, que, bueno, que aquí podríem entrar a discutir molts detalls, però les premisses del pacte són molt clares i són compartides justament amb aquests partits d'extrema dreta, que és per un costat posar el focus a la frontera geogràfica, com si el problema d'Europa i de la Unió Europea estés en aquesta frontera geogràfica i en aquestes arribades irregulars. Deixeu-me que dongui una dada. De fet, estem parlant de 350.000 arribades irregulars en el 2023 quan els primers permisos de residència el mateix any a la Unió Europea van superar els 3 milions. Per tant, diguem que són... Diguem, el contrast d'aquestes dues xifres demostra no, l'ús simbòlic d'aquests debats i d'aquest focus en aquesta eh, frontera geogràfica. I després l'altre eh, punt de partida que ja s'ha comprat a l'hora de discutir aquest pacte és justament el binomi entre drets i seguretat que és un argument drets i seguretat. És un argument típic de l'extrema dreta, que és primer la nostra seguretat o els seus drets. Davant de la pregunta, la resposta és immediata, i més en un context de crisis múltiples, no? primer és la nostra seguretat abans que els seus drets. Aquest és el diguem l'assumpció darrere d'aquest pacte i això és el que porta a, a reduir garanties legals i reduir... O sí, reduir i a més i legalitzar el que fins ara ha sigut il·legal en frontera. I després, el segon exemple també a nivell europeu és aquesta proposta última liderada per Dinamarca i, i, i, i, i bueno, Dinamarca sobretot, no? 15 països europeus, per, per tant estem parlant de més de la meitat, eh, que el que eh, demanen i proposen és posar eh, polítiques innovadores, sortir out of the box, no? com n'hi diu en anglès, en un sistema d'asil que consideren trencat i que el que justament propugnen és aquesta externalització dels procediments d'asil i aquest model Ruanda o aquest model Albània eh, proposats per Sunac i per Meloni. Per tant, la diferència entre uns i altres en matèria migratòria jo diria que és bàsicament inexistent. I ara ja per acabar, una última reflexió, perquè l'interessant serà la, la discussió entre nosaltres i amb el públic. A principis dels 2000 parlàvem de com les polítiques migratòries i en altres àmbits eh, fugien de l'àmbit nacional i es refugiaven en l'àmbit europeu, no? en anglès dèiem el shifting up, i en el món acadèmic es parlava d'aquest shift shifting up, com a manera d'escapar a les limitacions i els constranyiments que hi havia a nivell nacional i, sobretot, en matèria de garanties de drets i, per tant, de l'efecte limitador que tenien les constitucions liberals i el sistema judicial a l'hora de limitar aquests drets. Per tant, escapar a nivell europeu permetia acordar tota una sèrie de coses que era molt més difícil d'acordar a nivell nacional. Ara en el fons estem veient lo mateix, aquesta proposta del govern d'anès, en el fons estem proposant a nivell europeu el que a nivell, el que a nivell nacional han sigut incapaços d'aprovar, no? justament per aquestes limitacions i per aquestes dificultats de posar-se d'acord entre els diferents partits. Però ara aquest escapar-se al nivell europeu ja no es fa a nivell tècnic intergovernamental, sinó que es polititza. Ja veiem no? com les eleccions europees s'han convertit en una arena de politització de diferents qüestions i a més on els interessos nacionals són més evidents que mai no? i això potser és el que porta a que hi hagi més interès que mai en aquestes eleccions europees, però això ens porta, i aquí torno a l'àmbit de les polítiques migratòries, a uns debats que són sobretot simbòlics a unes propostes que el que busquen és per un costat tenir un efecte dissuasori sobre els que puguin arribar com a immigrants però sobretot tenir un efecte sobre els potencials votants, són polítiques que difícilment eh, canviaran eh, la realitat. No? El que busquen és donar aquesta sensació de control una frontera que no necessàriament es, contro es controlarà millor. No? L'exemple perfecte en aquest sentit és Meloni, va arribar al govern proposant una política de frontera eh, dura i una reducció immediata a les arribades irregulars i no ha sigut això, no ha sigut així. Per tant, el que busquen és justament no tant el control, difícil a més amb tots els constreñiments eh, varis, començant pel paper dels tercers països, no? Que per deportar es de tenir l'acceptació d'aquests tercers països, sinó sobretot aquesta gesticulació política que el que busca és donar sensació de control a un potencial electorat cada vegada més eh Gi diguem cap a la dreta i cada vegada més antiimmigració.. Eh, tota aquesta part de, de, de la política simbòlica no? de, de, de, de com es, els continguts després entenen, a vegades més pes que la realitat a l'hora de fer política és sempre bueno, que vinc de la comunicació, és una cosa que, que trobo que sempre super interessant. On hi ha molt debat simbòlic, però també hi ha molta eh, cosa pràctica en aquest moment, eh, diem que és la, la situació geopolítica internacional, el rol d'Europa, what a time to be alive, eh, Jordi, no? per, per, per la situació d'Europa i del món. Eh? Eh, no, no et faig ni una introducció, pots, sí. pots començar tu i... No, no, no, la pregunta està molt clara, que ens hi juguem. Eh, molt ràpid a una punt a què vol dir aquest gira a la dreta? Aquest gira a la dreta vol dir que en nou països la primera força que pot guanyar és ande europea, nou dels 27. En nou més, que és molt probable que quedin segons o tercers. Aquest gir a la dreta vol dir que els tres grans partits tradicionals que sempre des del, des del final de la Segona Guerra Mundial fins ara, els tres grans famílies polítiques, no? socialdemòcrates, liberals i conservadors, que són els que van portar sempre a Europa, per primera vegada no arribaran probablement a la meitat del Parlament Europeu. I la tercera cosa que vol dir és que és possible, els números donen, perquè una coalició entre el Partit Popular Europeu, és a dir, l'era tradicional, i les dues grans coalicions de dretes eh, populistes, de més d'extremes dretes, això sumi majoria. I per tant és numèricament possible aquesta coalició. Que passi o no ja ho veurem, però és possible. Això és aquest, és aquest, això és aquest gir que diem a dreta. Poantm-ne dreta. Llavors, si passa això, quines conseqüències té per la política exterior? Eh, una cosa, nosaltres estem tot el dia seguint Europa i tot això. Si alguna cosa que dic, algun nom que dic i tot això no surt, aviseu o pregunteu-ho després, val? perquè a vegades anem tots la meló, ni el que, no sé què. Bé, bueno, ho intentaré, però aviseu, perquè ens, perquè estem massa ficats amb això. Eh? A veure, jo eh, crec que ens hi juguem molt amb tres grans temes de fons, dels quatre grans que hi ha sobre la taula en aquests moments, i després hi ha alguns altres temes que també són importants i els anomenaré, però crec que bueno, per tampoc... No, no ocupar molt espai. Quins són els, els grans temes de fons en els quals la política, diguem-ne, els equilibris del Parlament Europeu i els equilibris en general a la política europea són importants. El tema de la relació amb Rússia i en connexió amb la Guerra Ucraïna, molt important. Segon tema, el tema que té un nom molt pompós, que es diu autonomia estratègica, però que en realitat vol dir la capacitat d'Europa de valdre's per si mateixa sense Estats Units especialment en tema de seguretat, però no només. I el tercer gran tema que crec que, que pot quedar molt afectat és el tema de l'ampliació, de que entrin més països a la Unió Europea. El quart gran tema que tenim en política exterior en aquests moments, que és la crisi, de, bueno, crisi, crisi una paraula, però és igual, la guerra de Gaza, el que està passant a Gaza, crec, i explicaré una mica per què, que no és un tema en el qual el resultat d'aquestes eleccions faran una gran diferència. I llavors n'hi ha uns altres, que no bueno, comentaré al final, però que no em semblen tan potser tan, tan eh, centrals, tan de fons, perquè aquí estem parlant molt dels temes de fons. A les eleccions europees n'hi ha un cada un cop cada cinc anys. Per tant, aquests resultats no els veurem el dia després, els anirem veient no? al llarg dels anys. És una, és una... La política europea és més insidiosa, d'alguna manera, no, no ens adonem com van canviant les coses. Bé, eh, Rússia i Ucraïna, hi ha evidentment un context que és de preocupació per la situació militar ucraïnesa, la Unió Europea en general i els seus països s'han posicionat molt als ucraïnesos. Si aneu seguint les notícies de la guerra, no passa gran cosa, però la poca cosa que passa és que de mica en mica els ucraïnesos estan retrocedint o estan sota moltíssima pressió. Hi ha frustració amb les sancions, Rússia ja ha tornat al creixement, en part ha tornat al creixement per la despesa pública brutal que està fent en armament, però ha tornat al creixement l'economia i mentrestant la Unió Europea i alguns països com el Regne Unit han patit molt per les sancions. Llavors, paradoxalment, no sembla que aquestes sancions estiguin fent tan mal com s'esperava Rússia, i certament no han aconseguit que Rússia canviés de posició. I hi, ha, i hi ha també eh, preocupació perquè Rússia està tenint bastants èxits en el marc global. Els BRICS s'han ampliat té bastanta simpatia a països molt grans com l'Índia, eh, en, en algunes parts del món està guanyant molta influència, per exemple, a Àfrica, no? a la zona del Sahel, Burkina Faso, Níger, Mali, està guanyant molta influència. I llavors, eh, en aquest context es presenten tres opcions. Una opció és mantenir el que estem fent fins ara, no? armant els ucraïnesos sense per això arribar tan lluny que els russos poguessin directament confrontar-se amb, amb altres països europeus eh, i van tenir un règim de sancions forts i una pressió internacional forta sobre Rússia. Això seria el seguir fent. No? Hi ha un segon escenari que demanen alguns, eh, alguns països i alguns partits polítics, alguns personatges, que és involucrar-se més especialment en l'enviament d'armament. I, per exemple, permetre que aquest armament pugui fer-se servir sobre sol rus, cosa que ara mateix tots els països que estan enviant armament a Ucrania diuen la condició és que tot aquest armament que us envieu Només el feu servir sobre sol ucrainès. I els ucrainers de ja, però és que bombardeixen des de Rússia. Si jo no puc atacar aquestes bases, no em, no em puc defensar. No? Doncs hi ha aquesta segona possibilitat, que és augmentar la implicació en aquest conflicte. I la tercera, que és, òbviament, la contrària. Tornar a la taula de debat, apropar-se a Rússia, i d'alguna manera, això no ho diuen els que ho demanen, però d'alguna manera és i acceptar que Ucraïna haurà de renunciar a una part del seu territori, haurà de renunciar a la seva autonomia, haurà de renunciar a triar la seva política exterior i haurà de subordinar-se d'una manera o altra a Rússia. No? Aquestes són les tres opcions. Llavors, eh, en aquest context què passa? Que hi ha una extrema dreta europea que ha teixit uns vincles fortíssims amb Rússia hi ha proves clares de finançament directe de partits polítics, hi ha proves clares de que la, pressió, la, la implicació des de Rússia en operacions de desinformació s'ha fet en favor d'aquests partits, alguns molt obertament, com el partit d'extrema dreta austríac, els, els FPE, que es diuen, el partit d'extrema dreta alemany, s'ha convertit, com explicaven en, en Lorenzo, en una mica pària, és un partit on dels 10 o 12 diputats que té a la Comissió d'Afers Exteriors del Parlament alemany, tots menys junt, quan els cens parla alemany, parlen amb accent dels alemanys que han tornat de la Unió Soviètica. Per tant, els de l'extrema dreta que estan a la comissió alemanya de, de fets exteriors han viscut a la Unió Soviètica tenen vincles personals amb Rússia, Kazakhstan, etc. No? no vol dir res, sí que vol dir. Vol dir que és un partit que ha buscat aquest grup de votants i és un grup de votants que afavoreix unes millors relacions amb Rússia. Per tant, hi ha alguns d'aquests partits, també els partits del govern a Eslovàquia i a Hongria amb vincles molt grans amb Rússia. Però no tota l'extrema dreta és prou russa. L'extrema dreta polonesa és histèricament antirussa. Abans de la invasió d'Ucraïna i de fa molts, molts anys, la gran bèstia negra de, la, de, la, de, de tot l'aspecte polític polonès, però en particular de l'extrema dreta polonesa, és Rússia. Giorgia Meloni, que és la primera ministra d'Itàlia que ve d'una de les dues famílies d'extrema dreta, Georgia Meloni és, ha fet un, d una posició que no l'interessava li gaire aquest tema, ha passat a una posició clarament més antirussa i prou ucranesa, com a manera de fer-se perdonar el pecat de ser d'extrema dreta i ser acceptada per la família de la dreta més tradicional europea. Per què dic això? Doncs perquè, malgrat que l'extrema dreta creixerà, tant de bons equivoquem, eh, però tots els sondejos ens diuen que creixerà en el nou Parlament, no és clar que necessàriament tindrem un gir prorrus a partir d'això. És més, penso que un dels grans obstacles a una gran coalició de les dretes i fins i tot a una més petita coalició de les extremes dretes, crec que un dels grans obstacles, si no el més gran, és la posició cap a Rússia. Perquè els polonesos no s'asseuran amb els austríacs a la mateixa taula, mentre els austríacs tinguin aquesta posició sobre Rússia i mentre els polonesos tinguin aquesta altra. Per tant, aquest tema no és un tema que uneixi, sinó que més aviat divideix. Eh, hi ha un altre tema, que és la fatiga de guerra, especialment en els països que ja estan més involucrats. i ha la gent que diu, bueno, hem ajudat els ucraniesos, no se n'han sortit, fins quan? No, fins quan? I a més a més, un discurs que és vestit de, de, és un discurs de pau, és a dir, Aquí segueix morint gent, no guanyaran els ucraïnesos, acceptem-ho i moguem. nos I això és una mica transversal a la societat, però qui ho vocalitza són aquests partits més prorussos. Eh, hi ha una tradició, els anys 80 el moviment pacifista estava finançat eh, de sota mà per la Unió Soviètica i ha una, tradició, una certa tradició pacifista de més o menys mirar amb simpatia a Moscú. Eh, i, i, I per tant no és només gent que està comprada, és gent que genuïnament ho pensa. Bé, el segon gran tema, perquè si no me'n vaig molt llarg, el tema de l'autonomia estratègica. L'autonomia estratègica és una gran paraula, però el que diu és, bàsicament, els europeus n'haurien de poder-nos valer per nosaltres mateixos i no defens, de, dependre de la garantia de defensa americana. I per què és tan fort aquest debat? Perquè Donald Trump pot guanyar les eleccions al novembre del 2024. És més, ara mateix, ara mateix estaria molt a prop de guanyar-nos, segons les enquestes les coses canvia molt, falta mitjany. Si Donald Trump guanya aquestes eleccions, és molt clar que els Estats Units farà un gir en relació a Ucraïna i Rússia, però és molt clar, en general, que Europa ja no es pot posar excuses per dir que volem ser de grans, volem ser autònoms, podem poder ser capaços de defensar-nos nosaltres mateixos o no. D'acord? Bé, aquest tema eh, eh, de nou és un tema eh, eh, que pot canviar perquè hi ha alguns partits i alguns líders propers a Donald Trump, però la meva percepció és que fins i tot pels votants de dreta populista nacionalista Donald Trump no és vist com un personatge fiable, seriós, viable com a líder. Fins i tot per la gent més així. Hi ha una excepció entre els partits grans europeus, les enquestes d'opinió donen que el partit governant a Hongria, Fides, que és un partit de dreta nacionalista, eh, i, jo crec que en aquests moments és molt autoritària, és els únics que són realment molt pro-Trump a Europa. Val? En tot cas, per exemple, fixeu-vos que el, prim, el principal defensor de l'autonomia estratègica, és a dir, que Europa s'armi més, tingui més força militar pròpia i no depengui tant dels Estats Units, és un senyor que es diu Emmanuel Macron, que té, una, que té en aquests moments una popularitat del 30%, en un país on l'esquerra està absolutament perduda i on la seva rival, Marine Le Pen, es veu presidenta de França. No ho sabem si serà o no, es farà, però ella ja es veu i guanyarà les eleccions europees, o molts s'equivoquen les estadístiques, de car. Bé, el tercer tema és l'ampliació, vaig més ràpid. L'ampliació és si han d'entrar o no dos països. Hi ha dos debats connectats, però una mica diferent. Un és l'ampliació que s'ha proposat com a gest simbòlic, però que no és només simbòlic, que és a Ucraïna, que pugui entrar a la Unió Europea, i de retruc a Moldova. I l'altre que és als Balcans, que és on ens hem estat ampliant últimament. En aquest debat és complicat i en aquest debat sí que els nacionals populistes són molt contraris. I en aquest debat és un debat perillós, perquè és un debat on... Els líders dels grans partits polítics europeus, socialdemòcrates, liberals, verds, etc. solen ser molt més proampliació que les seves poblacions. I aquí hi ha un perill, hi ha una esquerda entre els líders i la població, i qui aprofita aquesta esquerda? El líder populista, que no té cap problema en trencar consensos. El líder populista, normalment, de dreta nacionalista. Això no vol dir que sigui de dret nacionalista oposar se a l'ampliació. Hi ha gent que suposa l'ampliació perquè diu que Europa hauria de ser més cohesionada, que ja són prou, hi ha molts bons arguments, però qui ho està fent servir en aquests moments electoralment és aquesta dreta. dret. Eh, per últim, perquè el, el tema Israel-Gaza, que és tan sagnant, tan fort, i que està passant durant la campanya, jo crec que no serà un tema molt fortament impactat pels rares d'aquestes eleccions? Perquè les línies d'oposició, les línies de tensió en aquest tema, no coincideixen amb les línies polítiques de les eleccions. És a dir, ni tota l'extrema dreta és pro-Israel, ni, tota ni tot el centre és pro-Palestina, ni està en contra. Les, línies, les diferències tenen molt més a veure amb les tradicions polítiques dels països, amb el paper de la comunitat musulmana o de la comunitat jueva a cada país, amb les tradicions històriques de relació amb Palestina, amb la història colonial que ha pogut patir Irlanda, per exemple, etc. Té molt més a veure això que no el joc de dretes, esquerres, dretes extremes, europeïsme, etc. Per tant, tant no m'equivoqués, <ríe> m'agradaria que hi hagués un canvi de postura, crec que aquestes eleccions no, no canviarà el resultat no això el resultat electoral. I altres temes, no en parlarem més, però són molt importants, la relació amb la Xina, qui serà la persona que substitueixi en Josep Borrell com a eh, el representant en política exterior, etc. Eh, fins a on Europa ha d'estar unida fora, però bueno, crec que aquests temes que us dono són els que potser ens hi juguem més cosa, no? el de l'ampliació, el de la relació amb Rússia i el de l'autonomia o la relació amb Estats Units. Moltes gràcies Jordi. Sí que és, eh, estem acostumats a pensar una mica a les dretes no? com a un, a un bloc bastant únic perquè potser hi ha alguns temes, penso justament a migració, en què tenen un discurs molt unificat eh, i és un tema que està constantment part de la narrativa, nosaltres ha verificat treballant sobre desinformació veiem com les seves campanyes sobretot els joves, a les xarxes socials per joves van moltíssim sobre aquestes temàtiques no parlen a aquests partits, als seus joves no li parlen d'altres coses que no sigui migració i, i potser temes de gènere i no anti-drets anti de la comunitat de LGTBQ però és veritat que en altres coses no, poden ser molt més fraccionats i això tindrà molt més impacte sobre, sobre, sobre els el post del que pensem penso només al Balcans, que tu has dit molta part de la dreta és antiexpansió, però justament F Fides és un dels no, que des de sempre pugna per l'inclusió d'alguns partners perquè, per exemple, tenen els service com a molta. Un per un altre espai on sí que hi ha una certa, un cert acord eh, a, a la dreta radical, però també en bona part diria de la dreta moderada. Uh, europea és, és uh, alguns passos enrere sobretot de les accions que han fet sobre l'acció climàtica. Um, estava llegint un, un, un report d'Alicia Far, on, on, és un tinc-tanc on, on, on treballava fa anys, en què justament feien un, un anàlisi de com moltes de les lleis que s'han passat a la legislatura anterior amb un, amb un, amb un govern que respon a, la, a les enquestes electorals doncs no haguessin passat, no? el Parlament les hagués rebutjat. Què ens podem esperar eh, per l'evolució doncs, de, dels plans d'acció climàtica de la Unió Europea pels pròxims anys? Què ens hi juguem. Molt bé, eh, bon vespre i moltes gràcies per convidar-me a, a participar en aquest debat. Eh, estic d'acord amb moltes coses que s'ha dit aquí ja i no ho voldria repetir, però és inevitable repetir la preocupació Envers a l'extrema dreta, els populismes que sabem que tindran un bon resultat i amb complicitats amb sectors conservadors. Hi ha ja un fet i podem comptar amb això i evidentment ens preocupar als sectors progressistes, aquests elements. No solsament en termes de medi ambient, eh, que parlaré d'això, sinó en general, perquè clar, això afecta temes eh, socioeconòmics molt i molt importants i, de fet, els temes socioeconòmics són inseparables de, de, de la problemàtica ambiental. Doncs eh, Juguem molt, jo crec, eh, més que mai en aquestes eleccions. El problema és que el resultat està cantat. Eh, què podem esperar? Jo crec que està eh, cantat, eh? No, no sé si esteu d'acord, eh, i això és un toc una mica pessimista, però eh, això és la realitat amb què hem de jugar i hem d'analitzar eh, les implicacions eh, d'aquest resultat. Eh, doncs Els resultats Efectivament, eh, és un revés per eh, les accions que ha fet el Parlament Europeu, que ha fet la Comissió envers a temes ambientals. Eh, això eh, És evident que passarà això, eh, però el problema és que ja, abans de la convocatòria de les eleccions, els sectors conservadors i fins i tot alguns liberals, centristes, ja estaven pressionant molt per fer una pausa, una pausa, menys regulació. Eh, regulació és la paraula dolenta, és a dir que, que eh, és el, el problema, fonamental per eh, molts partits i personals de centre dreta, la regulació, la intervenció de l'Estat, de les institucions, sobre eh, el funcionament de l'economia, sobre eh, moltes esferes de, de la vida quotidiana i on, efectivament, com a progressistes, sempre hem defensat eh, la regulació, la intervenció estatalista per arribar a tenir un estat de benestar. Sense això no hauríem arribat mai. I això, en temes de medi ambient, és exactament igual. És a dir, sense aquest tipus de, de regulació, no podem avançar en el control de la degradació de, del medi ambient. Um, un exemple d'aquest tendència a afluixar sobre temes ambientals és la mateixa presidenta de eh, von der Leyen que efectivament hafluixat eh, el seu discurs s'ha molt inicialment semblava bah, sorprenent, efectivament eh, no sóc l'únic sorprès per eh, una certa radicalitat inicial del discurs, però això ha desaparegut, ha desaparegut per è Perquè tindrem un nou escenari, un escenari molt dolent en el Parlament, molts, moltes pressions eh, són efectives i la necessitat de complicitats entre els conservadors i eh, les agrupacions diverses populistes, eh, euroescèptics, etc. Donc això és un indici d'on aniran les coses i justament parlant dels euroesceptics tema preocupant han utilitzat amb molta efectivitat el tema de la regulació ambiental estan dient que mira això és l'exemple del poder de Brussel·les que no té en compte els interessos sobretot de, del món rural i el món rural eh, efectivament és un tema que ells han mobilitzat molt, um, ja, ja ho sabem, hi ha diversos exemples, a França, a Holanda, um, i, i bé, i és un argumentari molt efectiu, és a dir, que ha funcionat, per desgràcia. Um, altres qüestions. Uh, ja ho he dit abans, um, la preocupació, clar, jo... És, he treballant en temes ambientals des de fa de molts anys, 50 anys segurament. Eh, és un tema que m'apassiona i em preocupa, però no es pot entendre eh, la dinàmica de degradació i la crisi ecològica sense entendre l'economia i les estructures de societat que tenim, perquè són responsables de, dels resultats desastrosos, el canvi climàtic, entre altres coses. Doncs una cosa que moltes vegades es fa, però crec que és un error, és separar tota l'esfera de polítiques socioeconòmiques de les polítiques socioambientals o ambientals. Són inseparables, inseparables, i eh, si parlem de, de millorar les condicions ambientals hem de parlar també de les esferes de, de l'economia. És a dir, sense fer canvis importants a les dinàmiques econòmiques eh, no avançarem, però fins i tot l'esquerra eh, li costa molt fer aquest lligam i és una crítica que jo crec que, que s'ha de fer. Um, sí, altre tema. La crisi ecològica, altre tema és el tema que estic treballant i parlant d'això, eh, la crisi ecològica no es tracta exclusivament de, del canvi climàtic. No és solament això. És la pèrdua de biodiversitat que té a veure amb el canvi climàtic, però no solament això. És a dir, t a veure amb imperatius econòmics que menysprea eh, aquesta biodiversitat. La, la biodiversitat és vital eh, per eh, el benestar del planeta. Doncs això és un element molt i molt important. Eh, també eh, eh, la pèrdua eh, de, no, esgotament de recursos eh, naturals també, també un problema i finalment degradació eh, profunda, severa ambiental eh, la contaminació atmosfèrica contaminació de l'aigua tot això és un conjunt el problema que tenim ara és que se centra molt en el canvi climàtic segur que és correcte però oblidem altres elements que tenen una importància igual o pot ser fins i tot més important. Podria ser. I doncs hem de parlar d'una crisi ecològica i no simplement quedar amb el canvi climàtic. Són molts elements i, i, i elements diversos que, que hem de, de tractar. I Un dels problemes de la crisi ambiental, la crisi ecològica, és que no és democràtica. És a dir, els impactes sobre els, les comunitats humanes, sobre els essers humans, són desiguals. És a dir, que impacta sobretot sobre els grups més vulnerables de la societat. Per això, moltes vegades, parlem de la justícia o de les injustícies ambientals. És a dir, que um, els problemes de, de, de la pujada del nivell del mar, els problemes de les inundacions, de les sequeres, eh, tots aquests eh, efectes eh, meteorològics i climàtics eh, extrems afecten sobretot els grups més vulnerables. Doncs a l'hora de fer un disseny de polítiques socioambientals hem de tenir en compte que no hem de perjudicar els més afectats per eh, la crisi ecològica. Aquest és un tema vital. Si mirem, per exemple, un, un, eh, un cas molt concret, la contaminació atmosfèrica. Eh, tenim 7 milions de morts prematurs cada any eh, a nivell mundial però la immensa majoria d'aquestes persones venen de, dels nivells socioeconòmics més baixos de la societat. Doncs Hem de pensar, hem de tenir en compte aquest element, aquestes injustícies que són reals. Les desigualtats que hem produït a través del sistema capitalista forma part, també ha produït... Eh, les problemàtiques ambientals que afecten a les persones més perjudicades per, per sistemes d'explotació, el sistema eh, econòmic en general. Eh, no sé si com de temps tinc, però eh, ha, eh, el diable està en els detalls. Hi ha mol, molts números que podria donar, cosa que no faré, he eh? donat un exemple al cas de la contaminació atmosfèrica, però també un tema que, que a tu t'interessa molt, Blanca, és el tema de la migració eh, climàtica, que serà en realitat, és a dir, que els models projecten desplaçaments de més d'un bilió de persones eh, en els propers anys, un bilió 200.000. És a dir, és molt de moviment de població degut a aquesta crisi ambiental, que tindrà i té un impacte, justament, sobre les polítiques a l'Europa a Europa. I, justament, abans tu, eh, estàvem parlant no? de, de l'utilització d'això per part de, de l'extrema dreta, la fortalesa, Europa. Doncs eh, pues mira, tenem aquest problema del medi ambient, Um, i tindrem molts immigrants doncs pues, no, fortalesa um, però això és el teu tema Blanca, i no parles d'això però és un element més um, el Green Deal aquest gran acord uh, que s'havia pres um, uh, el Parlament i la Comissió Europea uh, molta retòrica al final això és un, un dels problemes tots estem d'acord que el medi ambient, la crisi és molt greu, però polítiques efectives n'hi han de molt poques. De molt poques. El diable està en els detalls. És a dir, que les grans declaracions sobre biodiversitat, sobre alimentació, sobre agricultura sostenible, sobre energia neta, llarguíssima llista, però després s'ha d'afegir un llistat d'intervencions reglaments i eh, també per fer seguiment indicadors, hem de saber el que realment passa, doncs això és el que no eh, tots estem d'acord i justament per acabar eh, la, eh, la llei del govern eh, de coalició espanyol la llei sobre canvi climàtic estic molt d'acord amb aquesta llei pel problema és que són declaracions de principis però el detall està el diable està en el, el detall és a dir que s'ha de fer un reglament per posar, poder posar en marxa accions efectives i jo diria que amb això jo ten tenia molt més coses per dir però jo ho deixo així ja ah, havia estat prenent a punts amb el mòbil, que podria semblar mal educat, però és que ja hem ja, ja fent així. Però és que han sortit tantes coses que, que, que ara m'he perdut. Però bé, bueno, tenim un futur geopolític incert, a una Europa que ha de trobar una autonomia, però eh, bé, que tothom se estar d'acord, però no probablement sobre el com, eh, ni si estem a temps. Eh, tenim polítiques migratòries que van en la direcció oposades potser del que serien els interessos reals de, de, de l'economia europea i també del, dels drets humans. Eh, tenim una de les, de les coses que, la, que Europa podria ser més orgullosa encara que els detalls hem vist que no sempre que era de, de ser un líder a la, per, per l'acció climàtica global i que, que potser seran passos enrere. És veritat que ens estem jugant al futur de la Unió Europea Um, això potser és massa dramàtic. No? Les institucions són més fortes que, que això. Però quina Europa, quina Europa ens esperem? Més allà dels possibles pactes més arrellà podem parlar del rol dels populars si anirà més cap a una banda, més cap a una altra. Uh, però sigui qui sigui el postelectoral? Quinna Europa i, i passaria que, que respongui blanca primera, quina Europa ens esperem pels pròxims anys? i mirant una mica més enllà, no? qui serà el rol d'Europa en el futur? Doncs, responent des del meu paper de representant del tema migratori, diria que eh, sí per dues raons. En primer lloc, hi ha una qüestió fonamental, que és la distribució de la responsabilitat entre els estats membres pel que fa als sol·licitants d'asil. I això es va posar en evidència en el 2015, aleshores, a l'estiu del 2015, Merkel va dir que el sistema de Dublín no funcionava, que és el que distribueix la responsabilitat entre els estats membres respecte a cada una de les sol·licituds d'asil, i el pacte europeu no ho resol. No ho resol i jo diria encara ho complica més, amb aquest sistema de solidaritats a la carta, complicadíssimes d'imaginar en el seu funcionament a dia a dia, i això és un tema fonamental, perquè si no es distribueix de forma equitativa la responsabilitat respecte als sol·licitants d'asil i respecte a aquestes arribades en frontera, l'espai Schengen eh, està en qüestió. I ho vam veure també en el 2015 amb el tancament i des d'aleshores, en diverses ocasions, el tancament d'aquestes diferents fronteres, ja no exteriors sinó interiors, no? que són la base d'aquest espai Schengen i una de les bases i fonaments d'aquesta Unió Europea. I després, i aquesta és la segona qüestió, en aquestes crisis múltiples, en aquesta Europa cada vegada més emporogida, no? que és la base d'aquest vot i d'aquest gir cap a l'extrema dreta, tenim el risc de que Europa acabi renunciant a si mateixa i acabi renunciant a qüestions tan fonamentals com és, per un costat, la defensa dels drets, dels drets fonamentals, i per l'altre la defensa de l'estat de dret. I realment en, estem en un punt, i ara sí que diria un punt d'inflexió, on a canvi d'assegurar aquesta suposada seguretat no? en aquest binòmic que deia abans entre seguretat i drets la Unió Europea i els Estats membres estan cada vegada més disposats a renunciar a aquests fonaments que formaven part de la base de l'Europa i de l'Europa tal i com es pensa si mateixa però també en principi d'aquesta Unió Europea per tant això seria el que estaria més en joc de fons, no?, des d'una perspectiva migratoria. Blanca, fem servir Blanca també com a com exemple de, de resposta sintètica, així després tenim una mica de, de temps per, per, per les preguntes del públic. Això que ha dit Blanca és, és super interessant, Jordi. Uh, quin rol, tot això que acaba de dir Blanca, de l'Europa dels drets, no només internament, no?, de, de nosaltres, la nostra identitat europea, que crec que té, té blanca que està en joc, però també Europa cap a fora, no? com com ens hem presentat al món fins ara. Deixa'm dir una cosa, eh, Europa es trenca, que fa 15 anys que se sent, ha frenat molts debats importants i jo ho deixo de costat. Europa es trencarà des de dins, no des de fora, i el moment més difícil li ha passat. Fins al punt que els que deien hem de sortir de la Unió Europea, quasi tots, aquesta dreta nacionalista, quasi tots ho ha tret de sobre. Fins i tot, en tret de sobre, hem de sortir de l'euro. Per tant, jo crec que és important, també, perquè, si no, ens quedem encallats amb aquest discurs d'Europa, Europa, la bandera europea, i és un discurs una mica buit. I llavors hi ha gent que, al final, diu, bueno, pues, a mi Europa no m'agrada com està actuant amb gas, a mi no m'agrada com està actuant amb frontera, a mi no m'agrada pues, pues, per què tanta Europa. No vull dir que... Penso que jo deixem una mica endarrere aquesta d'Europa es trenca. Europa no es trenca, de moment. I si es trenca no serà per les tendències que tenim ara. El que ens trobem és Europa més de dretes i llavors amb el que m'agradaria dir és això què vol dir en concret? Això que ens explica la Blanca del pacte europeu i d'aquesta proposta de què vol dir? El pacte aquest europeu vol dir que hi havia una solució que s'havia adoptat que deia no pot ser que tots els que arriben a demanar asil als països més propers a les fronteres europees Grècia, Espanya, Itàlia, es quedin allà perquè abans hi havia una regla que deia el primer lloc on arribin allà s'ha de processar l'asili. I clar, els països del sud deien clar, miri, jo estic al costat de Líbia, vostè que està allà a l'Escandinàvia no n'hi arribarà mai cap. I llavors molts països van dir, és cert, i crearem un sistema de solidaritat que permeti distribuir-ho. Però ha passat dues coses. Els països que van ser generosos, com Suècia o Alemanya, han tingut una resposta interna molt forta, per exemple, un gran creixement de l'extrema dreta que en aquests dos països no tenia representació abans d'aquesta crisi. I l'altra cosa que ha passat és que hi ha hagut alguns països histèricament antiimmigració malgrat no ser països d'immigració, com Hongria i Polònia, que han dit no, és que no voldrem ni mig de sol·licitant d'asil. Llavors, al final, s'ha resolt en la mínima de les mínimes, que és... Simplifico molt, perdona la Blanca, que la Blanca en sap molt i ja ho faig estic fer massa senzilla, però quina és al quin quin final la conclusió? És, doncs el mínim dels mínims. Eh? Doncs anem a limitar moltíssim una cosa que es va crear com a resposta a les verbalitats que va fer Europa en els anys 40, que és el dret d'assil. Vale? Perquè havia passat en els anys 40 que malgrat saber que en aquells països el que s'estava fent amb els jueus, per exemple, la gent se la deixava matar i no se la deixava entrar en altres països i va dir mai més els europeus que van ser per ells que es va crear el sistema d'asil, ara estan traicionant aquest principi bàsic. Què més vol dir això de la Ruanda i d'Albània? Doncs com que tenim sistemes molt garantistes en els nostres països que si una persona arriba aquí pot anar al jutge i pot dir no m'expulsin perquè he tingut un fill o perquè he una situació de vulnerabilitat o perquè m'estan perseguint i tal tal, diuen ah, però sabeu què farem? Que processarem les sol·licituds d'asil fora d'aquests països tan garantistes. Darem, li darem a Albània que li paguem uns quants diners i que tinguin ells els, els centres de processament de l'asil. I per tant, possibilitats com ara, jo mentre sabia aquí he pres l'idioma, tinc un arrelament i se'm reconeix el dret a veure aquí per l'arrelament o per raons humanitàries, etc. etc. Tot això, fora. Perquè aquesta gent estaran esperant la seva decisió d'asil a Ruanda o estaran esperant a Albània. Dic perquè no és... som principis de política general. Estem parlant d'això, de vulneracions molt específiques de drets que abans havíem dit que eren importants. Dins d'aquesta mateixa línia i per respondre a la pregunta, eh, què vol dir això en concret per la credibilitat internacional d'Europa i també per la credibilitat dels europeus cap a la Unió Europea perquè nosaltres creguem cap a la Unió Europea. Doncs vol dir que en aquests moments hi ha una cosa que abans es deien els valors europeus, jo crec que erròniament per mi són valors universals, com els drets humans, estan molt fortament en qüestions i això sí que ens ho juguem en aquestes eleccions. Val? Acabo un segon exemple, molt ràpid, perdó, eh, moderador, que ja veig que em mires, però, eh, jo ara treballo en una xarxa de grans ciutats i un membre de la nostra xarxa de grans ciutats es diu Bamako, és la capital de Mali. Bamako, capital de Mali, en espai de 12 anys ha passat d'un a 4 milions de persones ha passat d'una a quatre milions de persones per dos coses. Perquè la part del món on més es nota el canvi climàtic és una zona d'Àfrica que es diu el Sahel, és la franja de terra que hi ha al sud del Sàhara. I Mali està en aquesta zona. Hi ha unes sequeres brutals que fa que la gent se n'hagi d'anar del camp. No només això, sinó que a més a més s'han desfermat unes tensions bestials entre, per exemple, pastoralistes, gent que té vaques i agricultors, amb unes matances tremendes, amb una inseguretat terrible. A més a més, i va haver la intervenció a líbia que va anar fatal, les armes hi van arribar, un país en guerra, van intervenir els franceses, no van anar bé, els russos, la crisi climàtica, la crisi migratòria i la crisi geopolítica no estan separades, estan barrejades. I, i fins i tot si algunes de les coses que hem dit avui van en el sentit que tots ens agradaria i van bé, si les altres dos no van ben lligades, si no hi ha una política decidida cap a les alteracions al medi ambient. Si no hi ha una política decidida sobre mobilitat humana, encara que les decisions geopolítiques siguin estupendes, tot no funciona. Per tant, és un tot també la presència a Europa en el món. No podem ser, per dir una mica de males maneres, no podem ser els bons en energia, per exemple, energies renovables, o oh, mira que bé, i donar lliçons a tot el món en energia renovable, i després oblidar-nos dels altres temes, no? posar els altres temes sota l'estora. Així no funciona, perquè els següents països africans, asiàtics, de diuen, miri, vostè està donant lliçons d'energia renovable, però el que vostè està fent amb Gaza o el que vostè no està fent amb la gent que se li mor al mar cada dia intentant passar, a mi no em quadra. Sí, total, totalment d'acord amb el que acabes de dir. Justament, volem donar, jo crec que tots tres, aquest, aquesta visió transversal, és a dir, que tot està relacionada i inseparable, i jo crec que justament per entendre moltes coses que estan passant i que ens preocupa, sense entendre les dinàmiques geopolítiques anirem molt despistats, és a dir, que és impossible entendre, per exemple, uh, qüestions de seguretat energètica sense uh, conèixer ben bé uh, la, la situació geopolítica uh, del món. Doncs això és essencial. Altre tema que jo crec que és altament preocupant és la qüestió de l'erosió de drets humans en democràcia i en temps de guerra, i, i estem convivint amb aquesta degradació. Eh, temes d'asil, de eh, exili, eh, que pues, el cas britànic és brutal, o de Ruanda, això no és Unió Europea, però el problema és que hi ha altres països que estan mirant amb lupa el que eh, està passant amb el govern britànic si té èxit, eh, la seva opció de Ruanda. Això és un exemple. També eh, eh, la dret a manifestació, eh, això s'ha utilitzat eh, lleis antigues en molts països per limitar el dret a manifestació de gent que pues, uh, protesta contra el canvi climàtic. Uh, um, Extinction Rebellion uh, uh, and, and, uh, el cas britànic per a altres països. s'està utilitzant um, um, diversos um, instruments per limitar la possibilitat de protesta. Doncs això està passant a Europa, és un tema uh, molt preocupant i, òbviament, no cal comentar um, les violacions de, de drets humans en el cas d'Ucràina i Gaza eh, són perfectament descrites i a més, a més en el cas de guerra hi ha tota una àrea de dret de guerra que no està aplicant, és a dir, que està vulnerant fins i tot aquest dret eh, en els dos casos eh, assenyalats. Temes concrets, Jordi porta l'organització Metropolis, grans ciutats, i la immensa majoria de la població del món viu a grans ciutats, i un dels grans problemes que tindrem i tenim, i és urgent, és la mobilitat. La mobilitat serà el gran dramón de què fem amb la mobilitat dintre les ciutats i la interconnexió entre les ciutats, tenint en compte en un país com a Catalunya, el 34% de les emissions de CO2 ve del transport, el, eh, el terç. Eh, doncs aquí, si volem realment incidir eh, sobre les emissions, si volem rebaixar les emissions, hem de prendre mesures que seran difícils i dures. I això es diu mobilitat sostenible. Hem de repensar el transport públic. Alguns, um, algunes ciutats petites tenen transport públic um, gratuït, alguns. Eh? Um, no dic això és la solució per a totes les ciutats, no estic dient això, però hem de començar a pensar amb una certa radicalitat. En aquests moments eh, tenim la gratuïtat pues, aquest billet recurrent de, del Renfe, si pugem i baixar. Pues, això són mesures que, que són, inicialment no tenen impacte, però si es consoliden, la gent també canvia, eh, varien els seus hàbits de mobilitat i deixen d'utilitzar el cotxe. Um, i no és un discurs anticotxa, però hem de pensar en aquest sentit i hem de pensar en el que passa dintre la, de les ciutats. Moltíssimes gràcies. Doncs mm, esperava alguna llum més. Estem veient un, un, un, un futur una mica fosc, però eh, diem-ne que almenys podem dir que, com el que diu Jordi, no és una, una Europa que es trenca, però és una Europa que canvia i que es tanca, es tanca no? Podem dir. en aquest sentit sí, no? anem cap a un futur d'una Europa més... Uh, on, on sembla que el consens està una mica en, en temes de, de seguretat, de defensa, i, i menys en altres temes. Um, hi hauria moltíssimes més coses que us preguntaria jo directament, però m'agradaria, tenim uns 15-20 minutets, m'agradaria passar una mica la paraula al públic, uh, teniu aquí tres grans experts i la possibilitat de fer les preguntes que vulgueu. Uh, hi ha algú que... Vol fer alguna pregunta? Sí. No, tu, no, algú li hauria de portar un micròfon, però. Bé, és una pregunta que ve al principi de tot, que m'agrada molt tota la teva explicació, que has estat fins ara, a última hora, relacionant-ho tot amb els països, etc. Però la pregunta era que a nivell d'Europa, no entenc aquesta posició que ja dius que no intervé amb aquestes reaccions, que és la situació de Gaza no? o dels jueus. O sigui, jo entenc que els Estats Units estigui tan a favor dels jueus perquè ja tenen un lobby potentíssim econòmic. I aquesta, jo crec que aquesta és la raó. O sigui, aquí a Europa, per exemple a Alemanya, és que no l'entenc jo, Alemanya. Per, qui, per què està tan a favor dels, dels, dels jueus? No pot ser que sigui ara vulguin arreglar una cosa matant a la tira de gent. És que aquesta mortalitat és evident a tothom. No entenc com, com Europa no reacciona davant de... I, I la von en Leyen aquesta va tornar més cap a la dreta, s'està dient. No? Almenys això és el que s'està dient últimament. I a va fer unes declaracions que va haver de canviar, perquè se la va encarregar. Dir, sobretot entre els països alemània, per mi, ara m'agrada molt que has explicat això perquè la part anterior de, de l'immigració barat a Alemanya, i després això va ser una, una, una raó pel qual ara estan sortint aquesta extrema dreta a Alemanya, per dir que hostia, això no hi havia pensat, no? Perquè anaves pensant no estic tan bé què van fer la, la vegada anterior, no? I ara no els sentim. És això que jo diria. Jo almenys no entenc Europa i Europa Alemanya menys. Eh, volem fer dos tres preguntes i teuu totes o com preferiu? Vale, sí. Se si li pots passar i després jam contestarem una mica les preguntes. Sí, hola, bona les tarda. Lliures. Jo era sobre la qüestió que que estava augmentant de la migració migracióaquestes barreres estiéssim tan, tan potents que d'alguna manera està ficant la Unió Europea perquè no hi, no hi hagi diguéssim trasà de persones de tercers països cap a la Unió Europea. No, jo crec que entra en contradicció amb el fet que també la Unió Europea és una societat cada vegada més envellida i que per tant necessita de, de persones d'altres països perquè està demostrat que aquí la, la gent de generacions que, que podríem dir autòctones o així, aquesta gent no té, no, no té descendència pràcticament. Per tant, aquí és una qüestió que creus al punt de vista estratègic s'haurà de plantejar s'ha de plantejar algun tipus d'acció que d'alguna manera, eh, no sé, puguem trobar hi un punt que faci compatible que aquestes barreres es puguin trencar i que d'alguna manera la nostra societat es pugui enriquir i pugui d'alguna manera també, eh, diguésim, se eh, per d'alguna manera perquè tinguem més futur. Per tant, no ho sé, dic perquè es fan un seguit de plantejaments, tant en la crisi climàtica, com en la crisi migratòria, com en temes geopolítics, que d'alguna manera ens aboquen a un futur més fosc, no a un futur esperançador. Llavors vull dir que sembla que amb aquests plantejaments que ens anem tancant, ens estem tirant un tret directament nosaltres al peu en lloc d'alguna manera ser una solució a mitjà i llarg termini. No sé si volguéssiu comentar una mica aquesta qüestió. Hi ha alguna pregunta més o contestem? Sí? sí. sí. sí. Clar. Bona vale. ja. Hola, bona tarda. No, primer de tot és que jo bueno, sé que ja si he vingut aquí a aquesta trobada és, bueno, perquè m'ha semblat que no éreu polítics, perquè el, el, si les propostes dels polítics d'independentistes de me'ls conec molt bé. No? Després, ah, bueno, que jo us que per això m'he posat a primera fila, i he parlat amb el noi dels micros, que quan parleu, sobretot tu, Blanca, que us acosteu el micro com el tinc jo, perquè poseu aquí, uh, és molt difícil per mi tots aquests temes, i aleshores necessito sentir-ho molt bé, perquè si no és doble concentració. I, i una cosa que, que jo no he mai és... M'he apuntat. apuntat tres coses. La, la primera és... Que, uh, perquè als Estats Units només hi han dos eh, possibles candidats a les propers eleccions, perquè en un país tan gran sembla que hauria d'haver-hi persones, homes o dones, per començar, molt més joves. No? Això és la primera pregunta. La segona és... A veure... A veure si vols dir... Això que, que el que ha dit el Jordi, si no t'he sentit malament, que has dit que, que Rússia té molta influència en, totes, en els països sud-americans. M'he uh, bueno, explicat perquè no ho sabia. Bé, després... bé. Bueno, uh... Bueno, en principi res més. Amb dues anirem bé. anirem bé, perquè si no, no, no tindrem temps de contestar. Sé que hi ha més preguntes, farem una cosa, si podem fer, perquè si, si acumulem moltes preguntes serà difícil contestar. Se podem fer respostes molt cortetes a aquestes preguntes i després agafem dues preguntes més i jo crec que ja haurem de tancar. Eh, doncs, qui vol començar? Mm, jo puc explicar la posició d'Alemanya, però no la comparteixo i a vegades no és fàcil explicar honestament una postura en la qual no estàs a favor. Bàsicament, hi ha uns quants països europeus on eh, les, el tema israelí és molt sensible, i Alemanya ho és més que cap altre, per l'holocaust. I eh, s'ha generat un estat d'opinió pública que fa que criticar Israel i l'estat d'Israel es confongui a vegades amb l'antisemitisme. I donat l'horror al que l'antisemitisme va portar, doncs és, una, és un límit molt difícil. Però això ha portat, per exemple, a unes restriccions molt fortes de la llibertat de protesta a favor de Gaza a Alemanya. I per tant és preocupant. I la postura alemanya està canviant. De fet, en aquests moments, si mirem els vots de les Nacions Unides, els països que han votat en contra de l'alt foc no són Alemanya, no són Holanda, alguns països que tradicionalment havien tingut, són països com la República Txeca, que a més a més, curiós, reconeixen l'estat palestí perquè han heredat el reconeixement de l'època comunista. Per tant, eh, no, no vull entrar molt a fons, eh, però hi ha raons molt històriques que fan que el sistema polític alemany hagi sigut molt difícil de criticar. Bé, Eh, dos respostes, una telegràfica, Perquè què a Estats Units només hi ha dos candidats que tenen pràcticament 80 anys i hi ha tan poca renovació? Doncs perquè l'amenaça de Trump, de que torni Trump, és tan forta que el partit demòcrata no s'atreveix a fer res que no sigui repetir Biden, sabent que Biden no és cap meravella, però no s'atreveix a, a, a jugar-se-la en absolut perquè l'amenaça és molt real de que Trump guany les eleccions. Per por de Trump, el partit demòcrata presentarà un candidat amb 82 anys. I, i tercera, també, molt, molt ràpida, hi havia una, un, la pregunta de per què si Europa necessita rejuvenir-se no acceptant més immigració. Mm, ho posaré en el cas extrem. Els països més reacis a rebre immigració d'Europa són els d'Europa central i de l'est. Un cas, Lituània. Un país que ha perdut més del 10% de la població des de que es va acabar la Unió Soviètica i on en molts moments una de cada tres persones entre els 20 i els 30 anys està fora del país. Estudiant, treballant, no sé què, no sé quants. Aquests països tenen una por existencial. Seguirem existint? I que arribin persones de Síria i s'instal·lin al poble no els hi resol aquesta por, els accentua la poc existencial. Perquè si la seva por és qui llegirà poesia en lituà, qui cantarà cançons lituanes d'aquí cent anys, el fet que hi hagi gent vivint allà no els hi resol. Per aquests països, de fet, anar a les ciutats d'Europa Occidental a vegades és una experiència alienant, els hi fa pensar jo no vull que la meva ciutat sigui així, típicament això es fa, això Víctor Orbán el, el primer ministre hongarès, diu, no voleu ser com Viena, perquè els hongarèsos van a Viena, no? no volem ser com Viena, que hi ha dones amb vel pel carrer. Per tant, s'ha fet servir aquesta por demogràfica en contra de la emigració. És irracional, és irracional, però les persones som animals racionals només una miqueta. I a partir d'un cert punt, i si hi ha alguna que té interessos electorals, aquesta racionalitat és fàcil. No? De, de trencar. És el que, de, de que parlava Blanca, no? vols afegir a algú? Perdona que no... Jo amb els micròfons sempre faig malament perquè normalment parlo prou alt com per no fer-lo servir. Ara ho faig bé. Eh? Uh, sí, bueno, molt d'acord amb el que deia el Jordi. Uh, jo diria que un dels grans reptes qui ho ha preguntat el tema de la immigració? Que ara no... Aquí, eh? sí, un dels grans reptes d'Europa justament com conciliar no? aquestes tendències contradictòries, tenim una Unió Europea, una Europa, que depèn d'aquesta immigració eh, per raons demogràfiques, per raons econòmiques, amb class labor shortages, és a dir, amb clares demandes de treballadors en molts sectors, en la majoria de països, però alhora una Europa que vol menys, menys immigració. Per tant, la necessitem, la... Depèn, eh, depenem d'aquesta immigració per raons econòmiques i demogràfiques, però de forma creixent aquesta Europa no la vol i aquest és el gran, un dels grans reptes perquè és una contradicció de difícil eh, solució. Dit això ja que estem on estem, jo crec que aquí hem de fer també una reflexió de com parlem sobre la immigració des de partits polítics d'esquerres, sectors progressistes i més clarament pro-immigració, perquè jo diria que la qüestió no és només si volem immigració o no volem immigració, sinó com estem rebent aquesta immigració, perquè Europa vol aquesta immigració, però alhora tenim una Europa cada vegada més dividida i cada vegada més desigualtat. Per tant, jo crec que aquí estaria bé lligar també el debat sobre immigració al debat sobre desigualtats socials. I per no anar a Europa i quedar-nos on som, pensem en el cas de Catalunya. 21% de la població a Catalunya és nascuda a l'estranger, però part d'aquesta immigració es creua amb una desigualtat i una pobresa creixent. De fet, estem parlant de que el 9% de la població a Catalunya viu en una situació d'exclusió il·lusió social severa. Això crea. Mals estàs, Això crea una sèrie de problemàtiques que s'han d'abordar. És a dir, dir sí a la immigració, però després deixar-ho tot en mans dels mercats no val. Sí a la immigració, però aleshores en polítiques públiques, en polítiques socials, en polítiques de, de treball comunitari. Perquè si no, no estàs abordant les qüestions perquè els malestars, o sigui, parlava molt bé el Jordi respecte a aquesta Europa de l'Est, però certs malestars al voltant de la immigració en determinats barris eh, són reals. La qüestió és com els expliques i com els abordes. No? Per tant, si ens quedem només en aquest discurs d'immigració sí o no, diversitat, riquesa, necessitat, no? aquests arguments més utilitaristes, jo crec que perdem part... Eh, de, de les explicacions i deixem, per tant, les explicacions en mans d'aquest altra, que és l'extrema dreta, que aterrissa en aquests barris, pensem en Mataró, pensem en Badalona, pensem en Sal, pensem en Hospitalet, i dona explicacions fàcils a problemàtiques que no, no necessàriament són irracionals i que crec que tenen molt a veure amb aquestes desigualtats socials, no abordades per unes polítiques públiques cada vegada més en retucers. Lluís, una, una resposta curteta que sé que farem les últimes dues preguntes. Val, doncs molt d'acord amb el que heu dit, no tinc res a afegir, però faré una cosa que no s'ha de fer normalment. Faré una intervenció molt personal per parlar de la, del cas d'Alemanya. De, um, Alemanya Aquest sentiment de culpabilitat que té um, els uh, el poble alemany, una bona part d'ells, per, per l'horror de l'Holocaust, que va, va acabar fa 80 anys, i han passat 80 anys. Però jo soc descendent d'una família on havia estat exterminat 20 membres de la meva família a Auschwitz, um, és a dir, jueu. Um, però... Uh, uh, Crec molt en la importància de la memòria històrica, però això no pot justificar eh, accions i actituds que perdona un estat com és Israel eh, que comet eh, eh, violacions de drets humans. No, no es pot eh, deixar incidir aquest sentiment de culpabilitat per evitar afrontar una duríssima realitat. El problema un dels grans problemes és, és que Israel com a estat utilitza qualsevol crítica a l'Estat com a arma dient que és antisemitisme és a dir que jo soc dur crític de el que fa a um, l'estat d'Israel per motius que són transparents i clars i um, però això no vol dir que sigui jo antisemita. Faltaria, seria, és més o menys impossible. Però això és una realitat molt dura i penso que hi ha sectors de la població europea que encara pesa molt aquesta història que no s'ha de perdre mai, mai s'ha de perdre el coneixement de del que va passar, però això no justifica... Um, actituds uh, jo crec que són injustificables. El no denunciar la violació de drets humans quan en altres casos ho faríem, però com és el cas d'Israel, no ho fèiem. Uh, no ho fem i penso que és un tema a superar. També uh, s'ha de tenir en compte que com tota societat Israel no és una societat monolítica políticament hi ha una forta contestació de el que s'està passant allà i també som minoria, efectivament som miro, minoria de jueus que eh, donem suport a, a Palestina, estem amb Palestina i per, per la solució de dos estats. Perquè no, no es podrí direm paraules més més, més correctes. I, i gràcies, gràcies per compartir-ho. Tenim 3 minuts eh, hi havia dues preguntes més crec que una, era... una, una ha marxat eh, eh, però mira, aquí fem, fem, si no t'importa fem, fem, fem, fem preguntar els que encara no han preguntat perquè si no no, no tindrem temps per tots. ho sento, podem seguir després si, si vols. Bé, jo comparteixo part del que has posat plenament coincideixo amb molts punts ara bé me'n preocupa diguem me l'actitud dels lobbies de poder quan prenen les decisions al de la Comunitat Europea. No han de prendre mai l'origen de com es ha constituir el Comunitat Europea i qui pren les decisions encara són els lobbies. Llavors hi ha una manca d'informació a la ciutadania de com es traslada totes les decisions i per què es prenen, i quins països i quins lobbies hi ha darrere. Hi ha moltes lleis que s'apliquen amb interès d'aquests lobbies. A llavors com pot arribar el ciutadà a motivar-se quan veu que això no prospera jo el que temo és que si té ara i guanya l'altre sector que no és progressista tirem en res succes anem cap enrere com podem mobilitzar la gent perquè? on testar la, la informació perquè la gent pugui cercar a l'hora de fer un vot com pot arribar els partits només miren la parcel·la per ocupar un espai però no miren les polítiques a fer i per mi hi hauria una cosa transcendal, és molt important seria intentar tindre un programa mínim dintresaquestes ju hordes progressistes i els partits que afegegin les addicionals que vulguin de manera que motivi el públic com a ciutadà europeu. Una última pregunta per qui, si us plau iè tancarem perquè en començarcinc minuts tard, podem acabar cent minuts tards, però cas estem. Jo només vull introduir un concepte que, no, que bueno, no heu explicat molt bé, però no he sentit ni, ni desconec. Si hi ha dintre de les diferents famílies polítiques eh, del Parlament Europeu algú que es plantegi el model de creixement. Podem fer molts acords eh, verds, Podem dir, mira, ara deixarem el petroli i anirem tots amb piles. I d'on trairem les piles? Ah, que no hi n'hi ha piles per tots els cotxes. De, eh, podem, eh, hem de créixer, perquè el, el sistema està basat en el creixement continu, però, evidentment, eh, això se de posar gasolina, gasolina de qualsevol font. Eh, hi ha algú que es plantegi, ja sé que, evidentment, el sistema no és popular, i per això suposo que ningú es vol mullar massa, però algú hauria d'aixecar de, el dit i dir, senyors, amb aquest model anem cap al desastre. Hi ha, hi ha algú que és... Eh, algun, fins i tot com a informació pel, pel, pel votant, de dir, escolta, hi ha algun partit alguna eh, família que com a mínim s'ho qüestioni? Um, sí, l'últim. El tema de creixement. Um, el creixement etern és impossible, materialment impossible, eh, en termes bio biofísics és impossible. I um, ja s'està replantejant, hi ha plantejaments molt radicals, el que es diu derowth, um, però també hi ha altres opcions que són post growth, és a dir, no posar l'accent sobre el creixement, sinó la qualitat de lo que produïm i de lo que consumim a la societat um, en lloc de pensar en la necessitat de, de creixement. Entra evidentment el debat sobre les desigualtats i la redistribució de la riquesa, això no desapareix. Això és un argumentari de, de l'esquerra tradicional. Pues hem de créixer per poder redistribuir. Jo crec que aquesta visió s'està superant i hi ha, hi ha una nova reflexió sobre, eh, aquest, tema, eh, sobre aquest tema i sobretot eh, la noció de qualitat, qualitat de producció, qualitat de consum. I és molt més complex. El tema fonamental, i ja l'apuntava ell, no? quan parlava de, de com les polítiques de mitigació del canvi climàtic no van si no s'acompanyen amb un replantejament de les polítiques econòmiques i del model productiu. No? tu a l'àmbit de les migracions el mateix. Parlar d'immigració sí o no, sense tenir en compte el model de creixement i el model productiu és absurd. I de fer l'exemple és el Regne Unit amb SNA. No? l'absessió és en aquestes arribades irregulars, 50.000, però eh, anualment es donen més de 700.000 primers permisos de residència quan en el 2016 eren 300.000. és a dir, les arribades s'estan donant. per què tenen a veure amb aquest model productiu? No? Per tant al final, Uh, utilitzant-la una frase del Turiel no? quan parlava d'aquesta relació entre polítiques mediambientals i, i, i socioeconòmiques, no? ell deia que és, és o si sigui, parlar de, de, de mitigació del canvi climàtic, sense parlar del model productiu és com voler sumar cinc amb números parells. Doncs lo mateix amb les polítiques uh, uh, migratòries. No? O si sigui, parlar d'immigració sí o no, sense tenir en compte el model productiu, en el cas de Catalunya, un model productiu clarament depenent d'aquestes arribades, el creixement econòmic a Catalunya des del segle XIX depèn de la immigració, primer de la resta d'Espanya, ara internacional. Per tant, és un debat mmm, simbòlic a un nivell bàsicament de gesticulació política, però una cosa va unida amb l'altra. Bé, jo potser parlaré de l'altra pregunta. Eh, a veure, és complicat entendre la Unió Europea. No és per accident, ho és per disseny. Principalment perquè els actors que més hi tindrien a perdre si la Unió Europea fos més transparent i oberta, que són els governs estatals, tenen una política clara d ofuscar les decisions. I de dir, és que Brussel·les m'ha fet fer i Brussel·les m'ha fet això quan hi ha hagut un debat en el qual ells han participat la primera cosa que no tenim és transparència de què defensa cada país en les reunions a porta tancada de la Unió Europea. Dit això, jo no penso que l'entorn de decisió pública de Brussel·les sigui un entorn on els lobbies tinguin més poders que a Madrid o que a Barcelona. El que passa és que ni diem lobbies i semblen que sigui una cosa molt aquí i aquí ni diem Endesa o ni diem la Caixa, però no, malauradament les maneres en què funcionen les nostres democràcies són imperfectes i una de les maneres on són més imperfectes és en l'accés de qui té... Eh, és, és a dir, que, que hi hagi moltes possibilitats que qui té diners accedeixi al poder polític per guanyar-ne encara més. Això passa més en sistemes democràtics més fràgils, però déu-n'hi-do el que passa aquí. Ara, jo diria que no és que Brussel·les en això tingui una cosa particularment mal feta, és que tenim un problema democràtic que vol dir que i aquí ho acabo una mica portant l'or progressista que vol dir que és imprescindible la mobilització constant i el qüestionament constant al poder polític des de l'espai progressista perquè si no hi és és igual que estiguis a la democràcia socialdemocràcia escandinava no sé què, no sé quantos hi ha un moment en el que sota la mirada o, o darrere diguem-ne la mirada on ningú mira de mica en mica algú ha anat acaparant un poder que no és visible i per tant el que vol dir això és que hi eleccions europees i un post d'eleccions europees en el qual hi ha d'haver constantment una mobilització activista, un seguiment periodístic, un seguiment polític que s'ha de fer a l'elecció de govern de Brussel·les. I si no es fa, ens ho faran. El de sempre, la política si no fa, te la fan per tu. A Brussel·les, a Barcelona i a Sant Quintí de Mediona. Molt bé, moltíssimes gràcies als ponents. Uh, que, hem, hem, crec que hem de tancar, hem de tancar la, la sessió, però podem parlar després sense micròfons. Uh, moltíssimes gràcies ponents, moltíssimes gràcies a vosaltres per les preguntes, moltíssima gràcies als organitzadors. Uh, ja ho diré, en italià per fer-ho més europeu, andate tutti a votare, eh? anem tots a votar. I, i, i va. esperem que, que aquests pròxims cinc anys Uh, bueno, hem parlat de totes les coses que podran anar malament esperem que, que n'hi hagi, que vagi millor també, moltes gràcies